פרק ט"ז לאדם מערכי לב ומאדוני מענה לשון. כל דרכי איש זך בעיניו ותוכן רוחות אדוני. גול אל אדוני מעשיך ויכונו מחשבותיך. כל פעל אדוני למענהו וגם רשע ליום רעה. תועבת אדוני כל גבה לב יד ליד לא ינקה. בחסד ואמת יכופר עוון, וביראת אדוני סור מרע. ברצות אדוני דרכי איש, גם אויביו ישלים איתו. טוב מעט בצדקה, מרוב תבואות בלא משפט. לב אדם יחשב דרכו, ואדוני יכין צעדו. קסם על שפתי מלך, במשפט לא ימעל פיו, פלס ומאזני משפט לה' מעשהו כל אב נכיס, תועבת מלכים עשות רשע, כי בצדקה יכון כסא, רצון מלכים שפתי צדק, ודובר ישרים יאהב. חמת מלך מלאכי מוות, ואיש חכם יכפרנה, ואור פני מלך חיים, ורצונו כעב מלקוש. כנו חכמה מה טוב מחרוץ, וכנות בינה נבחר מכסף. מסילת ישרים סור מרע, שומר נפשו נוצר דרכו. לפני שבר גאון, ולפני כישלון גובה רוח. טוב שפל רוח את ענבים, מחלק שלל את גאים. משכיל על דבר ימצא טוב, ובוטח באדוני אשריו. לחכם לב יקרא נבון, ומתק שפתיים יוסיף לקח. מקור חיים שכל בעליו, ומוסר אווילים איוולת. לב חכם ישכיל פיהו, ועל שפתיו יוסיף לקח. צוף דבש אמרי נועם, מתוק לנפש ומרפה לעצם. יש דרך ישר לפני איש, ואחריתה דרכי נפש עמל עמלה לו, כי אכף עליו פיהו. איש בליעל קורא רעה, ועל שפתו כאש צרה ואת. איש תהפוכות ישלח מדון, ונרגן מפריד אלוף. איש חמאס יפתה רעהו, והוליכו בדרך לא טוב. עוצה עיניו לשוב תהפוכות, קורץ שפתיו כלה רעה. עטרת תפארת שיבה, בדרך צדקה תימצא. טוב ערך אפיים מגיבור, ומושל ברוחו מלוכד עיר. בחק יוטל את הגורל, ומאדוני כל משפטו.